Mobilizazioak pagatzen duela iduriluke. Joanden larun batean, prentsainzineko batean, Euskal Herriko Pilotaligak, Gipuzkoa, Nafarroa eta Euskadiko Federazioen sustengoarekin, fermuk isalatzen zuen, Frantziako Pilota Federazioak, grauni lehiaketan ez parte hartzea aginduziola. Bi urte sinorako oztoporik gabe iragan Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa, Eriosa eta Iparaldearen arteko leiaketan azken hau kampo eman behar zela e estimatu baitzuen joan den txailan Espainiako pilota federazioak. Ondotik, nazioarteko pilota federazioak ere debeku hori behetsi zuen eta azkenik Frantziako federazioak Espainiakoaren presiopean Euskal Herriko pilota ligaren ustez. Baina nastezken untan dinda aldaketa, Espainiako Pilota Federazioak ari bat plazaratu baitu erranez Salbuespen gisa, ipargaldearen parte hartzea onartzen zuela azkenean urte juntan. Nazioarteko Federazioak bide beretik egin du. Horai, Frantziako Pilota Federazioaren baimena eskazdela adieratzi dauku Mikel Lagalde Euskal Herriko Pilotaligako kideak. Hau, seguraski fit eginen da, ondorioz, ipar haldeak, joan den astean asik rauni eta berriz integratu behar luke helduden larun batean berean. Halere, afera horrek sortuna asmen eta aserreak beti ordira, Euskal Herriko Pilotaligak Frantziako Federazioaren konferen Kontra Iideki auzibidea segitzeko asmoa baitu eta helduden apilaren bilan Frantziako Pita Federazioaren biltzak nagusian gauzak argitzea galdeginen baitio.